asten nagusia bakarra dago amarka huekoa neiua augustu danok dano kalerala ka tu eke mari, haitean mari haiyada to Bilbo couretan Mari Mari Mari callaba tu Augustu andano Sa de tagasteu y sonet Andre hajeta Sabia leuar hartuta hartu tan colore Ezeido azbatera, batak edo besteak, zoratu eginda Gozatarlokua, ezeido azbatera, batak edo besteak, zoratu eginda Ara, ara, ara, ara, nordat horren, ara, ara, ara, gara, gure barizaia Ene, ene, ene, oiaien ebada, azte hau pasata berriro jango da Marijaia bera, gure marijaia, gilbola etorri da, aztena guzira. Marijaia bera, gure marijaia, gilbola etorri da, aztena guzira. Ara, ara, ara, ara, norda torren, ara, ara, ara, gure marijaia. Ene, ene, ene, oa oiai ene bada, azte hau pasatza bada. Marikaia bilbora de torrida astena guztiak marikaia vera gure marikaia bilbora de torrida astena guztiak astena guzti bakarra munduan bakarra munduan Marijaia eta badagoia mugimentua Bilbon azte eta zoa zer gehiago aste nagusi azteko eta, ba, hemen gaude bueno, Bilbon irola irratiko estudioetan baina Euskal Herriko irratik guztientzako ba, irratxa jo tertulia bat egiteko arratsaldeon lagunak Arratxaldeon Arratxal Bueno eta gugara Bilboko aste nagusiko kompartzen Euskal guneko ordezkariak eta batzuek galdetuko duzu zer den Euskalgunea, ba, bueno, Euskalgunea da lau konpartek e, bueno, e, osatzen duten gunea, Bilboko aste nagusian, Bilboko areattzen eta konparttsa hoiek dira ba, jaupitsu gahau konparttsa guzki e, zare konparttsa abante konpartsa eta txori barrote konpartsa eta gaurremen ba, konpartsaketako kide batzuekin gaude, Beraz igualale lehenengo ba, zuen bueno, buruak aurkeztu eta zuen konparttsa... Makoitzaren kompartza, ba, bueno, ze, ze lan hildo jarritzen duen urtean zehar, zein diretzentzu diren bere elburak, eta eta ziko gara kontatzen. Oso, no, ba, bueno, jaupitzu jau da, hogeta zei urte, gabiltza hori lanean, eta, bueno, ba, egiten du da, euskal herrian euskara zen e, kompartza izango zenaz, bizka bat, beraiena referentzia gaur daukagu, eta, bueno, urte guztian funtzionatzen dugu, egiten dugu zurtean zehar ba, baik arna baletan, bueno, Bilboko konpartzek antolatzen dituzten ekintzetan parte hartzen dugu, eta horretaz gain egiten ditugu ere, ba, gure Bertxo gure irterak, eta, bueno, horrega biltza hori, ba, pizkabate jaietan, e, euskeraren aldeko mezu bat zabaltzeko, eta kritikatzeko ba, judal eta beste alorretan, ba, egiten dira murrizketak, eta guztiori ba, jaietan e, salatzeko asmoarekin, ba, funtzionatzen dugu. Bueno, eta Guzkisaleak ere, e, bueno, sortu izan bere garaian Guzki talde ekologistatik eta guk ere ba haste nagusian e, ez dugu bakarrik lan eitena, e. urtean zehar ere hainbat ekimen eiten ditugu, e, alde batetik Bilboko konpartsakeko hoietan parte hartzen dugu, bai Jauterietan, e, Santomasetan eta guti hoietan eta gero beste ere ba gara gure ekimen propioak izaten, eh ba nola baitere, Aste nagusian ere bermatuz pues, e, mugimenduko logistak bere, bere leku izatea eta purbate naturarek irko respetu hori ba, jaietanera e, mantentzen, eta hori ikus da dihia. Bueno, gero badagoere txori barrotezta, e, Euskal errepresaleatu politikoen eskuiden, eta hauen zeniden eskuiden aldeko kompartza, eta, bueno, ba, ba pertsonauei urratzen zaizkien, eskubide horien defentsan eta, bueno, aurrak eta horiek salatzeko, ba, ba jaietan e, presentzia bermatzen duen konpartza ez bere garaian, babai hogeita jada hogeita saspi urte sortu zena, eta babai esan behar dugu hori e, ba, presoen, e, momentor dan babai presoen, eta errepresariatu guztien presentzia bermatu barzela aztena guztien, eta bueno, ba aukera ba, bat izan zen, konpartsa bat sortzea, eta hortxe Hortxe darrai, ba, esan duzen bezala, ba, bai, e, biloko konpartxe kantolatzen intuen ekimenetan eta beste beste batzuk ere urtean zehar, ba, ba mantenduz. Eta, bueno, ba, falta zaigu abante konpartxako ordezkaria dezkaria, baina, bueno, bai, esan dezakegu, ere, ba, ba Euskara ere, ba, dela beraien txako bat, eta berria, berria gunkariaren laguntza ere bezala, ez da, ba, hori or, biltzen dira ere lanean, ba, bai, azten agusian, eta bai, urte osoan zehar. Eta ba igual, e, bueno, interesgarria izango litzateke azaltzea e, zeintzuk diren, eh, euskalgunearen helburuak, ba bai gune besala zergaitik gune baten elkartu eta zer eskaintzen du euskalguneak eh Bilboko astenaguzian. Iguale Bai, alde batetik eh bueno, bakoitzak azaldu gupurtsu bat eh bakoitzak dituen beresitasunak eh konpartza moduan zer helburu lantzen dituen, baina horretaz gain Gunean zortzeko Euskalguna zorzeko askenean izan beharritugu aman komuneko helburu batzuk eta horietatik ba, garranttzenetarikoa izan daiteke alde batetik e, lau konpartsoen pues, e, erreminta edolan herreminta euskara dela. E, zaiatzen garela noabaite euskalunok eta euskaran e, bizi nahi dugunoke haste nagustian ere izatea gure gunean, baina ez gara bakarrik euskarara mugatzene, Horretaez gain, ba, azkenean e, gure guneak ebiatzen duena da jai ere dua jai ered du herrikoia eta horren alde egiten dugu. Euskal kultura ere bermatua gotteak batenenagut zientzehar eta apurbatori da gure eman komuneko basera hori. Bai batez ere hori Bilboko gazteek eutzea muro bueno, gazteak eta ez direnun gaztea guztiak, Eukitza aukera bat, dakitena, gune honetan, euskera hitze ingo da, bai, ekintzetan, bai, kontzertuetan, musika, eta, eta bai, bileretan, eta dena euskera gutzean egingo dugu, ez? Edo saiatzen garamintzat egiten. Bai, e, badiru, ikusten da ez, e, bai, bueno, e, gizartan esparru guztietan zehar, jaietan ere gertatzen dela, e, beti ere, da, leku guztietan ez dagoela bermatuta euskaraz, E, jaia egiteko aukera ez bai zentzu guztietan, bai barra baten eskatzeko momentuan bai e, bitartekoak euskeraz aurkitzeko momentuan eta baita musika e, bueno, baselan harremanak ere, zelan sortu euskeraz eta bai esan duzuen bezala ba, ba, euskerar jada esagutu eta egiten duten entzako ba, guztora sentitzeko gune bat eta bai eta, ba, euskaldun berriak hurbiltzeko gune bat ez da Eta aurten euskalguneak badauka proposamen berritzaie, erakargarri bat, ez, igual astena guxari begira orain arte ezagutu ezagutu ez, ez dena inorke egin ez duena eta, eta bueno, ba, esperantzazko bertan jarrita, ez da? Bai, eske nen apustu handia egin dugu laut josnak, eh, lau, e, lau konpartza e, um, denbora naiko zara programazioarekin, uste dut programazio barekin eta usteud naiko programazio landua daukagula eta postu fuert egin dugula haurten ba, euskal gunea indartzeko eta benetan e, programa erakargarri bat eskaintzeko eta bat beste egune batzuetatik ezberdin gaituena eta zehoz ere aurreratu desakegu em, e, di, nike, bueno, nire buruan daguan hori ez jai ere duak, ez? azkenean e, esaten dugu ez jai errikoiak eta jai parte hartzaiak nahi ditugula horretan e, egiten dugulan ere urte osan zeharbi loko konpartxetan baina Egia da ere, ba igual urten ese ritmoa jarraituz, ba eredu bat naiko 5a zegoela es, estenatoki aundiak talde potenteak, e, kultura emanaldiak ikust, o sea, ikusteko eta ez igual es parte hartzeko eta horrekin apurtzea erabaki da edo horrekin apurtzen saiatzea erabaki da euskal gunean. Aurrerapenen bat egin deskagugu horrekin ina iku azkenean e, e, prestatu ditugun ekimen guztiak e, euskalguneari begira dira hoi, hori helburu hori daukate azkenean. E, bilatzea ba jendea gure gana urbiltzea, ez bakarrik ustera baiziketan parte hartzera. Orduan horretarako e, egun bakoitzak badauka bere tematika, badauka bere bere helburua ba, eta helburu horrekin erlazionatutako ba, ekintzak egin ditugu. Garrantzituari tailerrak eta, osea, betiko garrantzi eman beharrean kontzertuei bakarrik izango ditugula kontzertuak DJak, baina horretan ez gain ere hori tailerrak, eh? Da dantza tailerrak eta daukagun hori azken egunean daukagun xirri eguna, ez? Izango ditugula tailarpila bat, sexualitatea, erotismoa gas, masajea, bueno, izango dugu denetarikoa, bai. jendea parte hartzeko etortzeko, eta ez genlitzeko eskua gurutzatuta parte hartzeko, ez? Eta behine itsegiten den hasita da hasi apurtso bat komentatzen, bueno, egitarra horren barruan ze gauza orkitzak egun, eh, ondo ikusten duzu errepasotxo bat egiten bat dugu, eta eta ea, jendeari zartzen diogun ez, eh, gogoiek edo griñoria ba bai aste nagusira urbiltzeko eta baita ta... Gure gunera. Be. Gure gunera urbiltzeko, bestetara ere noski, baina euskal gunean. Ba. Mm. Eta, bueno, basteko badukagu, txupin eguna, ezta, zapatuan, ambasorti uraini astebete eta egun bakarra marija ya horre bilboko harriagan agertzeko. Ja, akuston gogoek ingabiltzan ikusten da, txupinazoa eltego, ez? Muntai amaitu eta eta sieramateko jaietan. Eta marihaiak kantatzeko da antzen Eta hor, de, deialdi bat ez, biloko kompartzen partetik eta txupingarbiaren... Bai, askenean guk ere txupingarbi baten alde egin behar duguz e, e, askenean jaia den dira, denok disfrutatu nahi dugu eta askenean bat txupingarbi bat izatean nire ustez e, ezinbestekoa da ba, denok e, momentu hori disfrutatu aldizateko eta gozatu aldizateko eta mendik ere modu, ba, jendeak ulerde zan, eguale konpartzen barruan ez dagoen jendeak, eta txupinera urbiltzen den jende horrek ulerde zan, ba, bueno, e, bat daukate igandean, e, asken egunean, jaietako asken egunean, eta badago gerra zikina, nahi. ratzaldeko bostetan, badaukazu erparada, ba, nahi duzen zikinkeria guztia gainera botatzeko, gainera modu divertigarre baten eta hor parte hartuko duenak, benetan ba, nahi, nahi du, elako izan da. Beraz, bueno, hor... Ba, Daukazu, arraultzak iriña eta txampaina eta ketxupa botatzeko gara, ne bauzue. Eta, bueno, ba, espero dugu txupiña, ba, garbia izatea, umeak egoten dira, e, jende asko dago bagero egun osoa gaba osoa pasabar duela, lanean egon dena. Eta, bueno, ba, hori ba, arrespetatu gara da, ezta? Eta hori, ba, betiko kontua bajada, arratxaldeko bos terditan, e, San Antongo subitik, aterako da. Eta, arrera gingo saio, arratxaldeko saietan arriagan, ba, marihaiari, ezta? Nei. Berttan izango ditugu eh, arratsaldeko zazpietan txupina botatzeko gure aurtengo pregoilaria? Gainera aurten justo Euskalguneko eh, konpartsa batena izango bai. da pregoilaria. Txupineera jone hartola, nena, eh, txori barrote konpartsako fundatzaileetako bat, eta pregoilaria ba, ira jaturregi, atletik, futbol taldeko kapitaina, Eta, bueno, da talde osoaren izenean, a vere, bueno, pregoia, pregoia botatxera. Ay. Beraz, ba, bueno, ba, ya, esan dugun besala, irrikitan eta ratzaldeko sortziretan, xosnak irekiko dira. Eta euskalgunetik ere, pasako da, esta, marijaia? Bai, pasako da, eta arrera gengo diogu, ba, eh, merezit duen moduan... Eh... E, Marijaia balaguntzen izango gara e, bilbide guztitik eta gure egunera hierratzen denean ba Daukogu preparatuta hor e... gainera arrera politbat bat itente bat, bat baiztan. Eta, baiztan. eta nabarituko da euskalgunerari legatuko dela Aulcurik eh, jendeak argazki kamerak eraman ber ditu, eh, prest Juan bardai ikusiko duena, bai, bai está. Bueno, egun herionez ez es alguenea neongo ekintzarako argazkiak ekarri... argazki kamera ekarri prest eh, eongo da zer ikusi. Eta erropa erosoak eh, parte hartu bardela. Eta bueno, badakiguenez lenengo ba chupinegunean eta animasio beresirik behar eh, jende guztiak ba dantzan hartzeko ja eta areata guztia ba, ba hori, <laughs> ba, martxan egoteko, está. Or, orduan ja ba Bueno, Domekan, do mekan, eh rock and roll oguna está da dawkowerche antolatuta, eskalgunean indarregin asteko eta, eta egurdiko ordubetatik aurrera izango dugu Emarrok proiektuaren argazki erakusketa bat. Eta bueno, Emarrok proiektua da justo bari eh emakumen papela, euskal musikan, neuskal rokean, ez? Ba, ba erakusteko proiektu bat, eh Posible dela erakusteko eta, eta emakume, ba, emakumeak animatzeko musikan eta rokean parte hartzen, Euskaraz, gainera. Eta... Bai, Nikusten interesgarria dela, azkenean ikuste apur bat emakumeak presentziare badagoela roke munduan, ez dela bakarrik gisonen esparrua, emakumeak ere badirela, eta bere lanagin izan dute historian zehar, eta momentu hortan ere gaur egun egiten ari direla, eta azkenean e, aukera bat ematea, ba, euren lana erakusteko nik garrantzitsua dela, ezta? da. Osondo. Eta, bueno, dugun bezala hori izango da eguerdiko ordubietatik aurrera, gero, e, bueno, ba, konpartsabako itxak edo, Baskariak, ba, hien Baskariak izango dituzte, e, bereziki egun honetan, bueno, baitsori barrot eba daukak askagorri gombidatzen duela, ez, gunera, eta, bueno, hor egiten da Baskaritxoa, eta jolas batzuk gero dinamizatzeko, eta arratsaldeko saspietan Daukagu, tatxan, tatxan, elkartasun keiñuen aurkezpena. Eta, bueno, ekimen hau pasan urtean e, antolatzen hasi zen, e, txori barrotek egin zuen, baur elkartasun keiñuen ordua. Igual, gero, hagoa salduko dugu, baina, bueno, egun honetan aurkezpen bat egito, egingo da, aurkezpen bat eta salduko da, bueno, ze, zertan datxan, eta zer izango den, aste osoko egitaraua. Gero, daukagu gaueko bederatzi terditan, dokumental baten emanaldia, emarrok proiektuaren dokumentalaren komentatu duguna. Me. Eta gainera ordua proposa ez, bedera txiterritatik aurrera, horia bokata jateko, pizza, jau, pizza, jau, eguski saleaken bokata osoak, txori barroteren taloak, abanten ere, bueno, ba, horpote txoa hartzeko, eta... Me. Ez keintzaz abalare jateko ta falzeko, ba, Euska, eta afalzeko, eta eh? afal orduan, es, ba, dokumental bat, guztora ikusteko, zuen aurretik, Plan ben, nik uste plan polita dela, ez? Azkenean hori e, zer zaitezke dokumentala ikustea, lasai asko, zure bokat eta talo aduan jaten, eta nik nahiko ekintza proposa dela gaueko ordu horretarako, ez da? Eta gero hor e, dago, udaletxeko subia bertan, ba, generali guztatzen zaiola horra urbiltza zuak ikustera, ba, bueno, auka... Ba, aukera, bai. Eta, emarrok gaua, kontzertuekin, dieiekin... Bai, nik gau potentea badela, e, taldeak e, interesgarriak izango dira, emakumearen papera bermatuta egongo da, eta nik uste polita izango dela sortuko dangiroa. Azkenean egun osoan zehar e, roka izan da ardatza eta gauean ere izango da. Hortuan nik uste, ba, azkenean egun horretan e, euskalgunean mugitudan jendea jendean, ba, ere gauera arte ere geratu izango da. Oso ondo, eta bon, bueno, aurten su artifizialak, amagos minutu edo atxeratu dituzte, amaikak laurden gitxitan izango dira, ba, berez, amaikak eta 2-2 minutu aldera bukatuko dira, ba, bueno, ba, kontzertuak eta amaikak eta amar eta laurden, hasiko dira. Mai. Eta, gau, honetan, ba, eskaintza da, endemaino eta siroka taldeek joko dute, eh? endemaino da, bueno, neska hutxe sosatutako taldea, eta, bueno, ba, talde berria, eta, bueno, ondo, eh, gogoekin daudenak, siroka... Ya ja eta kontzertuak amaitzean, ba ordu bat aterdi aldera, ordu biak aldera, ba DJ bat izango dugu, DJ Mai antisozial eta bueno, ba, musika hori punk rocka eta eguneko ardaltzari jarraituta, ba, ikusiko duzu horre zelan pintxa viniloekin eta. Bai, mm. nikuste ikusgarria izango dela es bakarrik eh, musikaren aldeki, baizik eta apur bat spektakula ere bada DJ bat eh, martxan ikustea, ezta? Oizeda, eta iguale saiatuko gara, e, bueno, ba, jendeak ere ideiatxo bat egiteko, ba, jarriko dizuegu siroka taldearen abestitxo bat, eta bueno, ba, minututxu pare bat barruzuekin gaude, eta hortzak oh, hasi ya sorrosten a bai, bai. martxa hasiko darako. Venga, siroka zuekin. Eta batzen zaituztete, azteko makurtzeko... Debekatuz, isolatuz, erria beldurtzeko. Guprezkaude, distantzia, unxuka laburtzeko. Guprezkaude, besarkadaz, kateak apurtzeko. Guprezkaude, barroteak, lastanekin urtzeko. Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko Ilusiaren bidetik auzardia lagun izan zen Que te naira va stenco autua eginzen uge sentime no envide ti que refrigares a futuro uge urunda sune de tu sentite dai tu uge gaituzu uge cargas que vios tus ajustes da cornes ajustes debe gato Debe ka tuta gaude, debe ka tuta saude. Y solamente dura, temporada en Gialdea, borrocar en Gialdea, Gialdea. Migoti ka bekiras, eguen argaskia dure biblioteca txintxirri bidira, bolde ia urte eraikitzen du sustraietak herria errapide gorrian, zure pekiatu kuameza, egunatzetan suentza gure itzen bamesa. Hortxe siroka, bihotxetatik zintxilek, eta hau izango da, e, azten agusiko domekan, hau se da, ustuak amazortzi, gaubean izango duzuen eskaintza musikaletako bat. Bai. Eta, bagoaz, astelenera? Bai, hori azkenean astelena euskalgun gune eguna, hau da gure gunearen eguna, eta horregatik daukaguneko programazio potentea potenteaz, eta, e, bagoizean goizetik... E, E, adibidez aldividez da euska ba euskago antolatuta ba, antzinako azkenean pentsatu dugu ba, e, jolasar hoiek berreskuratzea eta bere leku auki dezaketela azten nagusian ere, eh, ba, guregan hurbiltzeko bai eh, gente nagusia eta baita gente berria ere o gente gasteagoa ere, ba, esagutu dezaten azkenean antzineko jolas hoiek, ezta, apurbate galtzenari diren hoiek. E, dirila ba, batez ere oso aktiboak eta oso parte hartzaileak. Gero ordui terdiak inguru, badaukagu e, Euskalguneko Guneko Baskaria, hau da, konpartza guztiak e, bertan, Euskal Guneko Konpartza guztiak bertan baskaldu egiten dugu, danak elkarrekin, eta nien giropolitaz sortzen da. Eta lauterriak aldera, Ba, Euskara saria daukagu. Mm, bai, jau bitxu jau, jauaik urte, surte, eman izan du ari bat, eta urte, ba, bueno, ara kiketuen azkenengo asamblea, ba, ematea udako Euskal Unibertsitateari, ba, urtero egiten duen lampareagatik e, Euskararen alde, eta etorriko dira bertako zuzendariak, eta bueno, irakasleak, eta bueno, zan digutu gaina posarren hartu dute, emango eh, diegun saria eta etorriko dira maui bat pertsona horre gurekin batera, bazkaltzera, eta hori lauterdiak aldera emango diegu gure ba, makilea bat ematen dugu, eh, ba, erakusteko bat zela neuzkeraren alde egin duten lan, ez? Eta orria maitzean ba jinkana eingo dugu, ba bizka bat eh, apostu hau egin dugu eus, e, euskal gunea sendotzeko, ba gure artean ezagutzeko ere, ba, ingo eingo dugu e, jinkana bat eta jinkana gainera aurreratzen dugu, izak, ez dala izango konpetizioa batak bestearen kontra. Eh, eingo dugu ba, taldeak mistoak izango dira denok e, elkarrekin ezagutzeko eta ba bueno, dira, barrepile bueno, barrespilla bat egiteko aukera da, bai, ustek. Bai, askenean askotan gertatzen zaegunan bakoitza bere konpartzaren dinamikaren barruan sartuta dagoela eta eta askenean naiz eta ausoki izan, gune berekoak izan askenean ez dituzula konpartzaki guztiak ezagutzen o no? bueno, ba guk nahi dugu eta eta elkar ezagutu, ondo pasatu eta askenean gune giro hori sortu estata jinkana izan daiteke polita, bost, taldeka egiteko eta, aldeka, e, eriteko, eta Ni beste aukera politaba. Ba, gure artean eh? ezagutu. Askotan bai. ikusi izan dugu ba hori batek bestia, da beste konparsak egin du. Azkenean ba, ez duzulako ezagutzen, ez? Hain dan bagoitzaren egoera, hor e, ba, lanean ardura askoekin, eta behar dugu ezagutu. Elkar ezagutu eta elkarrekin barre batzuota. Bai, bai, izango da kuriosoa izango da. Bai, bai, bai, eta bai, bai. publikoa ere ondo pasatuko du, bai, e, aurrera dugu. Aurreratzen dugu. Eta egun honetan, esan behar da Euskal, Gune, Euskal Gunearen egitaraua e zain, badaude la beste, beste bueno, biloko kompartzakek antolatzen dituen ekintza batzuk, kompartzek parte hartzen dutenak, ez, eta gugere, ba, ba bertan egongo gara, eta, eta bueno, bebetiko hiblia eta kanpaia zaria, kukainak, e aerobitonak, eta, bueno, eta Bilgo biloko kompartzakek antolatu, bada go, bueno, Euskal Guneko batzuk parte antolatzen duten, eusk bertzo trikik alejira, ez, da? Mm -hmm. vale. Ba, Urtero-urtero hori, urtero, abante eta jopitzu jauko goten gara, oso giro politego goten da, aldezarreti gainera egiten dugu, taberna-ztaberna, beti ukitzen ditugu bertsolari puntakoa gainera, eta, bueno, oso ondo pasatzen dugu. Eta hemen egon dira esaten ere, uskizaleak ere, igual, urte honetan animatuko direla. Animatuko garelan Oso ondo, ondo. Eta, bueno, ja, gauera heldu baino lehen, ere oso part, gau parteratzaile bat prestatu dugula euskal gune egunerako, ba, bueno, bai amaiketan, hemendik aurrera ez, egunero izango diren, elkartasun keinuen ordua izango dela, eta ya da amabia kaldera ez, hasiko direla, bueno, bai, gau, gau tematikoak eta egun horetan karaoke gaua. Bai, askenean, bai, gara bainetan berri horrepikatzen baina ditugula jai parte hartzaile batzuk, eta askenean ikuste karaoke karaokea izan ditekela aukera paregabea, azkenean, e, ba, lotza hoieke apurtzeko, eta, eta ondo pasatzeko, azkenean. Zer, jaia ere horretarako badira, eta karaokean ikuste kriston aukera izan daitekela bai barreak iteko, elkarrekin, eta niri adioz e, idei asko guztatzen zain. Eta, bueno, eginten ari gara, Elusatzen diegu Gompidapena ah, bai. bihotxetik Konpartsa guztiei Konpartsa kide guztiei ba parte hartzeko Bilboko konpartsaken dagoen Konpartsa bakoitzeko Talde bat gutxien ez oh, Gehiagoa yeah. da gehiago Eta egingo dugu hori eh? egingo dugu Ego gongo garaien hartzetik venga eh? anima saitez Eta bai Sortzen dugun pikesan hori Eta Bai Bai eta Bueno nahi duen jendea eh? Zerkan poti bye. datorren Nahi duen na Kantatu Era guzteko Zea dukaten <laughs> Edo selako horpegiko horra Hori da Hori bai, Orria bai. Eta, bueno, bakara okea euskeraz, gau osoan zehar euskalgunean. Mm -hmm. Beraz, animaz, aitezte, polita izango da. <laughs> Eta, azte artea, nekatuta iristen dan azte ba, ez du haitxak jari iku dantza eguna daukagulako euskalgunean. Bai, azkenean antolatu dugu egun hori dantzaren inguruan, eta, bueno, samarraukagu ez dela mugatu bakarrike betiko euskaldantzetara, eta, saiatu garela beste dantza mota batzuk ere berelekua izan desaten egun honetan, eta, bai hasieran hasiko garela badantza plaza batekin, ezta? E, badantzatzen ez dakiten oiei ere aukera man behartzaien olabait, pues, e, euskaldantza asteko pues, azteko, ezta? eta um, dantza plazarekin saiatuko pues, gara hori lortzen, eta, Eta, mm, dantza plazaz gain ere agurra ikasteko taiertzoare izango dugu. Eh? Euskal dantza guztatzen zaionaria, ezken nik ez dakita, baukaukera, ba, eh? ikasteko, agurra, koiz baten, eguerdi baten, bagero pote txu bat hartu, askaltzera ba, ur bildu, eh? Bala, plan polita. Eh? Da. Eta dantza eguna ez da hor bukatzen. Ze, ba, Euskal garratzalean, dantza eksotikoagoak ez da? Bai. Eseia kaldera ba, ere izango dugu dantzasingaroren tailerra, hau da, e, dantza mota hori ikasteko ere nor labait hurbiltzeko dantzasingaroren mundu horretara aukera izango dugu eta eta geroia 8ak aldera ere dantzaz latinoen tailerra izango dugu, estan. Politak. Zulita, bai. Eta gero gauetan eta Ja, badakigu, eze, musika latino ere sartzen ari da, eze, eh? asko gure, gure... Gure munduan, bai, gure eta txosnetan, gure txosnetan, txosnetan gure auzo eta herritako jaietan, bai, ikasi barda, berrian mugitzen. Euskal Herrian... Eh. Eta hemen dimesu bat, kostatu, bat mutilei, eze, eh? arimatzeko, ose, askotan tai errak egiten dira, daneska bakarrik dantzatzen dute, eta eta ikasi bardugu. Bai, edo, bai, segero gau ez, dantzatuko dugu, txarto, muskortuta, orduan, etorri zaitez tegunean zehar ikasten, eta eta no praktikan jarri eta ligatzeko eta jakin bar da. Orduan tailerretara etori zaitezte. Eta barra eusten ibiltzen garen gusti hoiek, ba abisu bat, eh? oso ondo eraikitzan ari garagai mekanotua, eh, Gurrak, ondo jarrita egongo <gül> dira, ez da behar inor hor barra eusten ibiltzeko, así que venga, eh, pur de amojitu da lanxa purtxubat. Eta Gauean, ean, bueno, beti bezala esan duguna, ba, gongo dira elkartasun keinoen ordua maiketan, eta gero, egunean zehar, ikasitakoan, aiz eta estilo berdinean ez izan, dantza egin barri esango dut. Bai, askenean, e, e, e, pues, egun hau poro biltzeko, esango dugu labareale taldea, eta horrek ere, talde horrek ere, dantzan jarriko gaitu, beraz, e, etor iteste. Hori da, rumbatxapur e, bat egin. Rumbatxapur bat, egin bai, entzutera, eta ezak erken entzutera, ba, dantzatzera ere. Ba, nik askerengo kaldera peko nentsu nituen, da, ba, bueno, da, amaitu genun denok dantzan. Bai, bai, bai, oso ba. ondo basatu genuen. Osotan da nimatzua da, eta benetan e, zartzen zaituztela euren mundura, euramaten zaituztela, pixkanaka, pixkanakak, eta... Eta dantzan jartan zaituzte. Eta kontsertu abukatzean, noreindik ba, bueno, indarra dituztenentzako entzako, jende gustiarentzako egongo da, DJ, DJ, ba, DJ Kavili, txerri e, boperz taldeko kidetako bat, eta jarriko digu, ba, dantzan jarraitzeko, berrogeita margarrena marka dako rock and rolla, eta, ba, bueno, ba, eh, bakoitzak bere, hor bada askatu, eta bakoitzak nahi duena, eguen budu handan txatu, eta, oie, seine jakin, or, ligatzeko parada ona izango te den, ez da? <risa> Maliteke, Baliteke. Baliteke. Seguro. Seguro gaiet. Eta, bueno, azte azkena, lurra eguna. Bai, e, azkenen guk guzkizaleatik aukeratu dugu, bueno, aukeratu nahi genuen egun bat, baizateko apur bat, e, pues lurrarekiko, pues, elmlaututa, eta aukeratu dugu, azte azkena izango dela gure lurra guna izena jarri dioguna, ezta ez da. Eta goizean goizetik, e, aziko gara... Izango dugu asoka bat eta bertan parte hartuko dute e, inguruko ekoizleak, nekasarriak, eh kasu honetan eh e, aldetik etorriko dira eta beraiek eskainiko dituzte uren produktuak, Euskal Herriko produktuak eta horretaz gain artizaboak ere izango ditugu artizaboak ere Jonaldetako adia, ezkenean e, guk gure proiektua o, gure helburua da e, bertakoko isleei ingurukoeko isleei aukera bat ematea, nolabait heruen produktuak e, ba emateko eta azoka honen bidez ba eh ba kasu honetan e, nek da e, proiektu esberrinak ba ematea eta jendeak e, lehenengoko kontaktu hori izatea, pues ba serretarekin, produktuekin, proiektuekin eta gero ba, urtean zehar horrekin e, ba, jarraitzea, ez da, apur bat animatzea jendea. Horretaz gain, e, asoka izateaz gain, asokak du goizeko amaiketatik e, ordubiak arte gutxi gorabera, eta asoka izateaz gain ere, eniko eko izkeniko dute, pues, taiertzo bat, e, kasuanetan mermelada tailer bat, erakutziko duguten olagiten den mermelada modu tradizional batetan, ez da, Eta hori ere interesgarria izango da. Horretaz gain ere, pues informazioa ere izango dugu eskuragarri eta pues inguruan e, eta bar. Eta horretaz gain ba lurra egun hori badela, eh konpartzatik ere eingo dugu Loresaintza tailerra, ezta? Da? Aurten daukago txosna interaktibo nahiko txosna, e, txosna bizia ikusiko duzue astena guzian eta Loresaintza tailerra ba bermatuko dugu ba Izatea eta jendak ikusuko du, ba, benetan e, batxosna ere badela lurrragun honen parte. Eta Gozoosoan zehar gainera izango dugu nahiko giro animatua trikitilariak izango ditugulako musikariak egun e, osoan zehar, e, trikitilariak, pandero jolea albokalariak, eta ikusten nahiko egun polita izangoiz polita izango dela, ezta girotua bezat eta ba goizapur bat buruiltze borobiltzeko izango dugu lurra baskaria. Eh, konpartzakoak han baskalduko dugu eta saiatuko gara pur bat e, baguneko filosofia hori mantentzen estaba izaten eh e, baskari bat e, ba hemengolikagaiekin, hemengoko baserritarrekeko iztua, hemengoko produktuekin eta hori bermatzen saiatuko gara gure baskarian ere, ezta? E, ba onguke nahi dugun zubitasun elikagai zuiotasun hori isladadia ere gure, gure baskarian eta. Eta gero arratzaldean arrattzaldean ba, aguna jarraitzeko eta pur bat euskal ba, kultura hori ere, ez bakarreke e, lurrarekiko lotura hori ba eskal kulturarena ere izango ditugu arrizulatzaileak e, zeietan, eh ere ekereba nolabait herri kirol ere ba, aukera izango dute egun honetan ba gurera hurbiltzeko gurean egoteko e, aukera polita da ba nolabait mm, asken urte hauetan indarra hartzen ari den eh kirolau ba esagutzera matea orainik bada jendea ba oso ondo non dira torren serei e, zertandatzen eh kirolau eta nikuzte aukera polita badela da? Ai, alde bat etik bai kirola, eta bai askenean arriarekiko e, ba, gertutasun hori, ogur herrian eman den, ba, azkenean lan hori, ez da. E, gero, arrez eratzeien hostean e, apur ba, bat e, e, girotzeko eta indarrak hartzeko eta mugitzeko izango dugu da taldea. E, maskarra da gongo da, ba, gehienok ezagutzen dugu eta agongo da baskenean egiten dutena da euskaldantzak eta eusk, e, eta musika modernoa no labait e, bateratu egiten dute eta kriston giroa sortzen dute beraiek eta gainera nahiko gauza interaktiboa ere bada es interaktibotasuno orri jarraituz ba esteudelako leku finko batetan baizik eta mugitzen da zerako jende askenean neuren eta egure jendea, ez gure jendea, baizik eta, pues, areatzain guru handabiltzan, pues, jendea, ba, ere erakarreko dute gurera, eta, eta nik uste giropolita sortuko dela, ez da. Bai, ni nibesalako jendea dantzan jartzea lortu dute, eh? Bai, saque, bai, bai, bai. lan eberra indut, bai, bai, bai. eh? Esan bar da, ez hori trikik, bueno, kale bat, eh? Kale jira animatu bat mazkarra darekin, ba, bueno, e, gombidatzen dugula... Mm -hmm. Euskalgune, euskalguneko algune ezko gain, ba gente gustia etor gurekin eta oso ondo pasatuko du, dantzatuko du, barre batzu bota eta eta txosnagunetan idistean berriro, gongo daia ja, pila kargatuta. Da. Gaueko planari aurre egiteko eta Bae. beti besa lasanduguna, ba, maiketan el karta sunkeño enordua eta 12tan kontzertuak eta egun honetan ere dantzatzekoak, eh? Bai. Eskenean egun honetan ere E, ba, alde batetik eh, izango dugu mandoiek taldea, e, horiek ere lan e, polita iten dutela jendea animatzeko benetan, eta lortzen dutela jendea dantzan jartzea, e, baita normalean dantzen ez horiek ere. Eta gero horren ostean e, gari iako gehiatzei, eta gauza berazkenean egun honetan e, aukera mandiogu uzkaltaldei ere Euren lana erakusteko, Euskal soinu Tresnak erakustera emateko, eta nik polita izango dela, sortatuko dela guna. Hori da, ez, e, talde mandoilek, et, bueno, musika latino, eta egiten du baina Euskal, ba, e, Euskal, Euskal instrumentoekin, Euskal Kutxuarekin, Euskal Kutxuarekin, eta gero gariak egitea ezei erromeria bat. Ba, ba, bueno, dantzatzeko, eta... Eh, bueno, comentatzen dute Bilbiko jaietan horrendala oso gutxi bai. Bilbiko jaietan mandoieken konzertua, bueno, gente de Bizela sobra tuta beraz, entzungo dugu mandoieken abestitxo bat eta hasi, hasi pentsatzen asteazkenean, astena guzian, lurragunean euskalguneran etorri baloretela. Hausia da mandoiek. Hau seman doiek, asteazkenean, lurra egunean, Euskal Gunaan izango zuen, taldeetako bat. Eta, ostegunera iristen gara? Jau, hau, eraiki eguna. Bai, mm -hmm. bueno, eraiki eguna eh, antolatu dugu ostegunean. Eta, bueno, hau datorre egin dugun barne analisi batetik, ba, ikusten bizka bate ba, gure konpartza eta eta bueno, beste kompartza guztiak, eta orokorrean ba, edo zein herri mugimendu parte hartzaiek, azken urteetan eduki duen bera kada hori ez, parte hartzean eta bairabaki genuen zerbait egin bargenuela, ezin genuela geldirik gelditu, eta batez ere hori, erakustea bilboko jendeari bilboko jende euskaldunari kasuanetan, ba konpartza baten sartu daitekela ez dozula behar ezagunik sartzeko konpartza batean, zede jendea azken ean, Dago gogoekin, lan egiteko, parrande egiteko, jende sagutzeko, baina ez, asko den ez daki, ez lotxagatik, edo ba ez daki nola sartu. Orduan, hori aurreko urtean atara genduan bizkabat kampainiagat, edituken iona barnetegia, ba, bizkabat gure beti ba, uki dugun funtzio horrekin e, uskera ikasten dagoen jendea urbile araztea ba, jaigirora, e, e, konpartza batera, eta, ba, bueno, egin genduan kampainatxua, eta ba, etorri ziren amagoas bat pertsona, E, eta bueno kriston giroa sortu genuen beraiekin eta, eta gure sorpresarako ba, urte honetan izan dira motorea gure konpartzarako eta urte honetan horrela ba, dabiltza denak e, montaian, txosna montatzen bestea programaketan eta ba, ikusita emaitza horrekin ba, dugu hau aurrera geraitu behar genuela, ez? kampainia egiten, jendeari erakusten Ba, gure konpartzan jendea behar dugula, nahi dugula, nahi dugula ezagutu Eta ba, horti datorez, eraiki eraiki egun hori antolatzea Eta baina ez bakarrik berriekin ez Gure txosna narki daukagu garela generazio arteko konpartza bat Eta nagusiak, veteranoak, berria, gazteak, dena behar ditugula umeak ere bai Konpartza aurrera zeratzeko Eta horti dator, egingo dugun Baskaria, eh, eraiki Baskari hori ba, nahi dugu aldan jende gehien eh, urbiltzea eh, ba, Gure konpartza nahi duten guztiak hemendik ere lusatu ba, konpartza noraintik ez daudenak ere etortzeko Eta bueno, goizetik izango ditugu, eh, aktivitate pila bat, eh, daukau hor lore zaintza taierra, eguzkitik eh, antolatzen dutela Eta gero daukau hor, eh, bueno, umeentzako ere bai, eh, dekorazio eskulan taier bat Eta, gero, ba, bertso astapen jolasak egingo ditugu. Eh? Horre, beti biltzen garen parrandan bertso bat zugotatzen da, ez daukagunak ideiari, bah, horre, pikodugu bertso lari finbat erakusteko. Nola... Bai, ezkenan, bertso lari zaren mundu berri apurbatele esaguteko, ez? Bai, bai eta bueno, lotzak altzeko, eta ez da esar jakin behar, ez dozu jakin behar rimatzen, ez errez, joan horra, eta Emango dizute lelengo zutabe batzuk nola egin bertsoa. Eta horik, eh horita gero, baskaria, baskaldu eta eta potente izango du eguna oraindik. Eh bueno, hor daukagu laugarren garagardo dastaketa leiaketa. Oraindela urteratzuk hasi ginean eh leiaketa hau egiten eta ba emaitza ona zuen, jende pila bat hurbildu konpartza urteetatik eta ba bueno, zertan datzan, ba jartzen ditugu 10 garagardo ezberdin izenik gabe, eta jakin bardo suba, garagardo bakoitzaz itzaz, zein dan, es? Aprobatu, zurito bat, eta papel bat emango dizugu, eta ba, esan, hau da, jeinekena, edo hau da, ba, alkoli gabekoa, edo, eta ea, no, dituen gehien. geien. Eta horrekin batera, ba, garagardo ez aion agurtatzen, edo, ez duen, nahi, edo, iakantzatuta ja dagona garagardoarekin, izango dugu gara, eh, kanturreo ere bai, ba, hori, gitarra ekarriko ditugu, repertorio txu bat egin dugu, ba eta kantatzeko eta hori horita gero ba joango garaia ikurrinaren omenaldira, eh, gaurrean egiten dabela, bilboko konpartza guztiak eta dantzatuko dugu hor e... Bai, azkenean Asten astena ere ikurrinari egin nahi diogu ba omenalditzik hau, eh bilboko konpartza guztiak eta eh ba dantzatu egiten diogu agurra bat ikurriñari eta baitue hemen praktikan jarrezak egu ba eh lehenengoko egunetan e, egunean e, ikasi dugun agur hori, ez? Eh bai ikurriñari eiteko. Azkenan hor egongo da konpartxa bakoitzeko ordeskaria eta nahiko ek, ek, ekimen polita izaten da. Eta hortik ba, gu beintzat hori e, poteo eraikitzaile bat egingo dugu jarraitzeko gure konpartsaki de Berri eta eraikitzaile guztiekin ba pentsatzen egon ginean zerbait beresi egita baina esan gainen zergatik, osea, ja daukagu millaka ekintza, egingo duguna da poteo bat, txosnetatik eta jende hitze egin, dantzatu eta nahi dusuna egiteko eta batez ere aprobetxatuko dugu ba jendea konbentzitzeko, se e, gero daukagu gaueko 10etan, hemendik lusatzen dizuegu ba, egingo dugula dogura ekintza masibo bat, ba pizka kritikatzeko Basquean Aldian egon diran euskararen kontrako erasoak egon direna, murrisketak, bai udaletik, instituzio guztietatik eta salatzeko, ba, Bilbon daukagun egoera latza euskararekin eta ba, bueno, gure diseinu batera, bueno, hurbiltzen basaret gure txosnara ikusiko duzu, diseinua ere horti datorrela, ez? Ba, isortu eta gelditu garela Bilbon, ba, daukagun Eusk euskararen egoera aldatu horregatik, eta aldarrikatuko atuko dugu, kasuanetan, ba, ingo dugu ekintza mazibo hau izango da, e, bueno, konbidatuko dugu mundu guztia, bos minutuz, geldirik egoten, gurekin batera, eta, ba, bueno, hemen daukogu preparatu dugu gainera kuniatxu bat, e, jendea informatzeko, zer ze gatik egiten dugu, ez, hori ekintza mazibo Udalak Euskararen normalkuntza planik ez daukanezen bilboko Euskaldunok izotzaroan gara, Erdera hotzak izostu egiten gaitu. Bi mila eta beratzitik Euskarea sustatzeko aurrekontua euneko berrogeta mar murriztu da. Bereziki euskerea ikasteko tirulaguntzetan nabaritu da. Udalak izostu egiten gaitu. Uri honetako komunikabide gehienek erderea darabile barra-barra eta batzuek Euskerearen aurkako jarrerea dabe. Elkorreok izostu egiten gaitu, telebilbaok izostu egiten gaitu. Bilboko osasun zentroetan, ez direa Euskalduron izkuntza eskubideak arraspetatzen, osakidetzak izostu egiten gaitu. Bilbon a eta B ereduak dagoz oraindinu euskerea ikastea bermatzen estabenak, tabenak. Hezkuntza sailak izoztu egiten gaitu. Bilboda Euskal Herriko uriburu bakarra euskara planik ez daukana, udalak izoztu egiten gaitu. Hori guztia salatzeko, sato seguenean Gabeko 10etan Txosnetako euskalgunea, euskalgunea izoztuko dugu. Gugaz batera, post minutuz geldirik egotera konbidatzen zaitugu izostuta. Egunean gabeko amarretan txosnetako euskal gunean. Jaietan, jai. Bueno, eta hortxe daukagu, eraiki egunean, horri ba, izango dugun izoste une hori, ezta? Animatzen dugu jende guztia. Bai, bai, eta honetarako baias dago, eskusadiko, zailaz da, danza egitenik eh, jakitea. Da, geldirik egotea, post eh, minutuz, ba... Ba, salatzeko, euskararen e, egoera daukaguna. Bai. Kurioso izango da, e, kuña edo, edo deialdian txunezuenaren txakoz, eta or, irugarren minutuaren parean hortik pasatzen dena, eta ikusiko du hor jente guztia. Bai. Ba, bai, arri dura horpeia dira. Bai. Ba, bere, galderai erantzuna mateko, bost minutuak itxaron behar izango ditu, eta gero ja, azalduko dio zuen, eh, zer gaitik. <laughs> eta, gaborretan, bueno, izango dugu ere mugimendua, izostearen ostean, ba, izango dugu beti bezala alkartasun kenuen ordu amaiketan, eta rap rege gaua. eta, bueno, rap rege horretan izango dugu, bai kontzertu bat gero DJ berezitxo bat eta, bueno, ba, kontzertua askapen sound sistema taldearena da eta, ba, bueno, e, taupakarekin a, e, diska atera berri dute gorka zuaia, lehen e, kodigonorte talde kokidea zenak e, bueno, kolaborazio batzuk izango ditu euskal raparen ikonoak ibiliko dira berarekin horren noizean ben, ba, hori kolaborazio bat egiten eta kontzertu hori amaitzean dodo zoon han roko tenor saks izango ditugu, eta bueno, esagutzen ez duzuen entzako, ba, dodo da, e, raperos de maus, emauzeko raperoen di jeia, e, bera ya, bueno, bada euskala beste talde batzuk, eta ba, berak pintzatzen duen bitartean roko tenor saks, ba, bai, izenak zaten den bezala, saxofonista bate egongo e, da hor, ba, bueno, bi musika horien arteko nahazketa beresi hori egiten, eta batzuek aukera izango zenuten ikusteko aurten bai zaspikatun, bai eta sarinazeko jaietan ere, Eta ba Kriston Giroa sortzen dute, benetan ikusgarria, eta bueno, hipnotizatzen duen horietakoa. Beraz, bueno, gonbidatzen saituztegu ere rapregau honetan parte hartzen eta horretarako bueno, ba, jarriko dixuagu Ascapen Son Systemaren a bestichobat, ba entzun dezazuen zein den bere ber rollo Pension sistema, mundua salgai Bum! oh oh oh oh satia Ye-he Tenak duberes presiua Amal urmaikia U-mbele bam-bam Salgai omenda comundua Eros isiure satia Ye-he Azokonek tanai du teguizate Mercado libre colconomía netam libre atembacara mercatua menda eres que te salmentas ain chatas garia awes hendida gudu rascoñaria antes cai tu seda cos le yo amo de na comercializa dai te can le kuamo sentimenduri que sai google Denato bere amalur ama lurmaintia. Oh, uh, bam bam, salga yo menda como un duero, si yeah. du arosisura esa tia. DJ. Also connect the night with at the emergencia. Oh, Mikea, es matendiku sunare quine saldu te naikoa, multinacionales i saldu ai Eta guetatenik chiquito sai tu ste gudez Eta kapitala izandagude ja enqua. Bure burua baino, que jago mate dukiturua, con normala da 1000 de garenertzi an izate aia. Salgayo menda como un duero si suno yeah. Tenatu bere pesiwa, ama lur bainkia. Oumbel oh, bam bam, salga emenda komun dua erosizura satia. Kiher. Yeah. Azu konektenaidu tebizate mercanzia. Oumbel oh, bam, bam bam. Esclavo a. Bestemos roba te ki ori barrotesioena besti hau bere 25garren urteorreneko abestialen intzundugora pirtsu bat o pitsu hauren 25garren urteorreneko bestia horre atzeko hori atzeko planoan edo eta bueno ba auxe da ba euskal gunean ostiralera helduta badaukagulako elkartasun eguna eta bueno goisau ba, bat horre lasaitu esango da hor euskal gunean badaude bueno ba euskasue beste ekintza pilloa eh astena musikor e, bueno jaigir, jaigunean eta parte hartzeko, eta hor bueno, du biterritan Baskaria, Baskari, jende sotetako Baskari esango dugu euskalgunean, eta e, arratzaldeko sortzietan, egun honetan, karo, ze arratzaldeko bosterritan bada euskagu herrikirolak. Eta herrikiroletan, hor bai sortzen da giro polita onpartza guztien artekoa, hor basileak, bueno, e, batzuk gehiagisoltatzen dira, dira, eta dudieta biltzen da eh? dauka karta blanka agun horretan, hasta que gaur ten erreka en bocatuco de ni vayan eh suposa siendo vaya sea mareas el andavillen eh a bestela igual eh container reaño urtean bezala, marea abajo algo ya e, bueno a ba, polita de sangre de tío ese eta oi jode Juan Said busti Juan Said te seas bueno parcatu eh hori zapatu anda ni ya tengo en correr bai bai sea bueno va ba, hostiraleco e, guitaraoan dauko hori arratsaldeko 8etan Saspiretan, urjolasako hori da, saspiretan urjolasak, hor e, ere kompartzen harteko barreak, eta batek baino gaiago baino hartzen du. Bain giron egongo da gainera arratzaldean askotan izan dagoizean, zego uraren maiaren gati, baina horrein izango da ratzaldean, orduan giro paregabea gongo da hori. Bai, askaria izango dugu eta gero, badi gestioain eta gero, liserik eta gero, bagoaz borzola zetara. Nik ustelaiko geopolita sortzen denakon partzen artean, benetan, barregiteko, bustitzeko apur bat, eta espero egur aldi hona egun horretan. Eta gero lortzeko aukera izatea, bestela eguna emango beharko dugu guztita. <laughs> ba, nike esperientziaren badaukate, jo sola sen ostean, bañu chuartu, boom, mangerazoa, sikatu hori, toile batekin. da, forga segituan, eh. Eta dago, estaba Baltzerikor. eta esan duguna arratsaldeko 8etan, ba izango dagun honetan bai berezia, ez, el kartasun ordua, amaiketan izan beharran arratsaldeko 8 eta ba, ba daukagu hor sorpresa, gauza, txin, da. sorpresa txikitzu bat bueno, sorpresak sorpresa izaten dira baina ba, bueno, batzutan ere sorpresekin apur bat malgoak izan behar dugu esta. eta <gülüyor> eta norbaitek honekin zeo zer ulertu kontenero ez eh? Bueno, sorpresa esan dugu, eh? Gente, ez emozionatu. Ba, bueno, esan dugu mesala, ratzaldeko sortziretan elkartasun keiñuen ordua. Eta, ya da bagoaz, gauera. Gau honetan, ama bitan beharrean amaiketan, esan dugu nena amaikaita la orden edo. Aziko da, gau elektronikoa. Ya ikusi dugu, eh? Ere gure jaietan eta, ba, bueno... Eh, badago jende, gustatzen zaiona, musika elektronikoa lehen apur bat, eh? Kam kampo egon da, eh? Bilbotasten bai, aguzitik kampo. Ba, egure gunetatik apur bat kanpo egon da musika elektronikoa, eta nire ere gero eta jarraitzaile gehiago ditu, eta ba, jarraitzai oiei ere aukeraman manbertzai asten aguzian ere gozatzeko, ba, guztoko duten musika hori, eh? Eta Euskalgunean hori hori bermatzen zaiatu gara, ba, gau hau, gau elektronikoa egin ez, ez da, ere ba, sartu dugun moduan, ba, Electrónica Querèvre tartetsoa izango du gurean. Eta ez bakarrik jarraitzaia bai siketaba daudela artista euskaldunak, eh? Egiten ari direla bai dj bai taldeak, eh? Horria. Akaso talde potente bat, eh, Matsura, badaukala bere kaina tal, baina ba elektronikoa, retro proyectioarekin, proiecti, eh? horre bideoak, irudiak, es baien musikarekin bat datu irudiak. polita. Bai, spektakulo polita bada eta. Euskeraz, euskaraz, euskaraz, eh? euskal sortzaileak eta eta musikari onak, bai, bai oso eh, Mikel anestesia habilita bai, anestesia ni gorrriak eh, Eau, eta bai, Fernando Sapo bai, eh, Kurayan, Corazón del Sapo, tabarecotalde tanibietako gendea, eh, bai, bai ta, musikari te clavan ere PLT talde anibitzen zen, jodo, sea, gente oso bai, oso oso sortzaile onak que está, eta... bai eta gero DJ okerreko, ere, es? DJ Euskaldun bat, musika elektronikoa eskaintzen, bai. Hori da, asike, oie, gente, animaz aitezte, ere, musika elektronikoa probatzera. Hori da. Eta, bagoa, zapatura? Ba, konpartzen egunera. Azkenean zapatua, be, azkenean zapatu hau da konpartza guztien eguna, eta Horregatik ere ba, saiatzen gara bagune bakoitzean nahiko eskinintza potentea ematen ezta. eta Bilukokonpartzak kantoratzen dituen gauzetaz gain, adibidez ba, gurean e, eguzki kantoratzen du egun honetan ere e, oresentza tailer beresi bat ez da aurten e, txosna interaktiboa izango dugu eta gurera orultzen hainmaza derete, ba, egun honetan hasten nagusiaren oroiigarri batera eramateko aukerere izango duzu ezta. Gero e, ba, Baskaldu, e, konpartzen Baskari egongo da, ez da, gun honetan, konpartza guztiak e, Baskaldu egiten dugu horareatzen, e, danak batera, eta oso giropolita sortzen da, ez da, e, gune guztietan, eta gurean noski, noski baita ere. Eta gero gaur bai, e, zapatuan bai herrikirolak ditugu arratzaldean. <risa> Barkatu lengola. E, e, lapsus bat izan da lengoa eta herrikiroletan ba askenean ibek len komentatu duena, osea nahiko giroporita sortzen da giro sana baten ere pike, pikeak ere egotean dira konpartzen artean eh askenean e, ba frogatu nahi ertzentzuk dairen indartzonak e, abilesi handiena daukatenak eta Naiko polita izaten da, ez da? Trampa goten asko goten <laughs> dira. baita ere, hori. Trampo oso batzuk ere, bali, trampatik batzuk, bueno, batzuk ere. Gaurrek urtean eh? ira, sejau, bitxu, jau, ekirau, ah. si zuen, da, izaten do, tramparik esalegon, eh? Bueno, bueno, bueno, ez dakindik, ez dakindik. Eta aurten vale. aur, aur ere gaude, bueno, preparatuta berriro iroaz tekoaz. Entrenatzen egon zareta urte fanzea, ez da? Trampasanoak, <laughs> trampasanoak ere honak dira, jodera. Ba, ba, trampasanoak ere. Ba, ez pentsa zapatu, azkenengo zapatuan dela, eta mm, indartzi bihi bat Indartzi eh, bihi bat gara. Indartzi haiegatu bat gara horretara. Osa, que bapoba boskaldu dut gugu egun horretan, indarrak hartzeko, eta gerrik irrelten, ba, ba, ondo, ba, parte hartzeko, ez da. Ba, eta herrikiroletan indar guztiak erre es dituentzako fabe de fukarekin kalegiraz orchiterdia kaldera bai hori herrikirolen ostean ba bandera urdina ta marroia bai eta palmadasaria eta, Palma Palma eta bueno, gero hortik abiatuta arraga plazatik abiatuta horreran mango dugu jende guztiak bai, fabe de fuka ba electro electro charanga es eh? bueno charanga bai. es electro animasiori bai. es baien eh, spektakulo musiko poteoan E, barre barrebatu botatzen dantzatzen bai hori da azkenean eh e, irtengo gara ba, ba bueno jendeak ere ikus dadilla ba, euskalguneaz dela mugatzen bakarrik eh lau utxosneno lau partean arteko zona ere ba bueno zabaldu dezake gura apur bat gura eskaintza harriegatik irtenda ta jendea ere hortik ere eramaten estan eta nikuste fa fuka sortzen duen girotzoa ere polita izango dela jendea animatzeko da hori da E, azkenengo elkartasun kenuen ordua izango dugu aga komaiketan, eta, mm -hmm. bueno, azalduko dut momentu baten zer nondik aterazin idea hau right. lehen ez dudan egin, eta, ba, joan den urtean haziginen, bueno, etxori barrotek bi urte zigortuta egonen ostean etxosna eraiki gabe ba, erabaki zen ere e, irudikatu nahi genuen hori ez azkenean e, kompartza bat e, elkartasun kompartza bat E, jende guztiaren keinu es osatu osatu berzela, es? Unibertsori, elkartasun unibertsori esaten genuena. Eta horretarako askotan ba, ikusten dugu, es? Konpartsakidek egituten lan guztio orte osoan zehar e, astenaguzia horretik, muntaian, gero astenaguzian zehar eta pentsatu guden ere badaudela artista asko euskal herrian, ba, elkartasun maia hori ere badaukatela, eta haien keinu bat izan zitekena, beste batena izan daitekena, ba, bere denbora eskaini txanda bateiteko, edo parte hartzeko ez dakizainekimenetan, ba, artistek, ba, aien keinua egitea, ba, Euskal Herrepresaiatu politikoen zenidei, eta, bueno, ba, hori ba, da, es? E, Elkartruke bat desalaba batzuk eskaintzen dute haien abilesia, eta haien keinua, eta horretarako, ba, bueno, e, elkartasun keinuen ordua asmatu duen. Abizango da askena, eta, ba, gau duko maietatik aurrera, DJ, Dr. Baltz, ezaguna ere mundu osoan zehar, Euskal Herrian baigutxenez, akatz taldeko bita bezlaria hundia, e, eta astazi ere Bera irratxa Bidezen, joan bai. izan duena eta pintsalari, vamos, Fina. terrebea eta formatua bai. Beraz, musika beltza, eskarrege zoul dantzatzeko aere, eta bai. oso ondo pasatzekoa azkenengo gau horretan, bai. eta aspertu arte. Aspertu arte, indargo gabe geratu arte, espero dugu jendeak aguantatzea, gubentzatea aguantatzen zailatuko gara, <laughs> di eia doktor beltzea. Ba, ikusteko gusteko, dagozatzeko eta parte hartzeko bera beraren spektakulaen esta. Musika beltzak ere ba, badaukala bere leku euskal gunean, e, beste estilo batzuk besala eta ba di oni esker, aukeramango ba, diogu musika mota hori gustantzari on jendeari, ba gurera hurbiltzeko, esta. Eta igandera iristen gara eta xirrien eguna da hori eta bueno, badaukago ere gure egitaragoa saldu aurretik eta ideia ba igual, e ondo dago entzun deezagun, Bilboko konpartsakek aurten erasoak existen aurka egin ba, duen kuña eta bueno, bere bazten nagusian zehar egongo den e, bueno, protokoloa erasoak sortzen direnean, bai txos na guztietan aurkiola izango duzue, liburuzka bat, non baiei badaudela saltpenak erasoak identifikatzeko mota guztiko erasoak, zelan eh, bueno, sartu edo zaiatu ekiriten eraso bai eh, emakumen txakoa holkoak, gizoneskoen, txakoa gizoneskoen holkuak, telefono baliagarriak eta eh, baita ere esatea, edo zein pertsona bai eraso bat eraso baten eh, biktima izan bada, edo, edo zein egoera de zero zo sentitzen ari bada aukera daukala, bilboko kompartxinedo seintxosnako barra urbiltza eta laguntza eskatzeko leku bat eskainiko zaio lasaitzeko, jendea gongo da berarekin eta bueno, la behar duen laguntza guztia eskainiko zaio, la beraz hor txedoak uñatxo hau, abestitxo batekin doa, mesua abestian bertan dago, eta entzun eta gosatu Jaietan jai, emakume okere bai ez izildu ez onartu erantzun hite io tikada date gorria zakata batu la igusan iterrat ezitueri kakata eta negu askira date gorria zakata batu la igusan iterrat ezitueri kakata eta negu askira da lana tientakata mastizet metraliau ratata dona beni tientakata lasetchi ratata Batu, takata, eraso, txai egi ostiaka, autodefetxas, takata, kaliek, uriek, biera! Entzun, takata guztuko de ongenti enzat. Onda pasau jaizetan, teligeizu errespetuz. Alean ez Zer da, zuia vengo senteretan sarel, sobran dauzela. Hoe zaitez on bertan kampora, sartel gorria, tiño kampora. Erespetue, bireskue, ligoteue, osasuntue, gosatu daigun gusturen. Lana tienta kata, mastizte metrayau rata ta. Dona venien ta kata, rata. Jo zaigie jostiakak, kontu defentsa takata. Kalile kuriek biera, ja zegorria zakata. Batu da iguzan, itarra, zein huei zakata. Ezkantegun askidea, ja zegorria zakata. Batu da iguzan, itarra, zein huei zakata. Ezkantegun askidea. Astena guzian dano keraso existen kontra. Bueno, hori xe takata, baina, bueno, bestera beste baten. Besteera baten eta. eta bestela mezu batetan, ez, batekin Orida. ezta. Esaten du, eh, sargi ligatzeko aukera, sanoki, errespetuz, Orida. eta eraso guztiei, ba... Eraso seksista guztiei, ba, azkenean eh, jakin dezatela, ba, eh, ba emakumeo gizonesko hoiek, eh, izango dutela, ba, eraso sexista hoien... Kontra egiteko, ba, nola baiteko, babes hori, ezta? Baipa iratu badute, ba, ba, bueno, e, salatzeko aukera ere izango dute, ezta? Eta guk ez dugu lan, gure egunean bintzat, e, motarretako erasorik e, bermatuko, ezta? Horixe da, eta errespetu zere, e, azken nengo, azten hausiko azken nengo gunean, igandea, abustako gaita bost, ba, xirrien egunak hau ezta? Bai, askenean e, beti gertatzen zaeguna astena guziko askenengo gandean izaten da nahiko egun plo, festa. Eskeena no nekatuta gaude. Eh aste osoan ibilgera jodergane o Kimenetan, ez da, da, da eta apur bat eh aieratzen zaigun momentua bagoteko lasai, goxo, ez da kitze. Ba, gure bikotarekin, gure lagunekin, baino beste len bestelako giro batetan, ez? Eta askenean, e, bagun honetan e, guke nola baita eskaintza bat egina izan dugu, ba, e, ba, sirri oiei tartea mateko, ezta? Eta goizetik, ba, dibidea zebiko dugu e, argazki erotikoen erakusketa bat, han e, euskal Gunean bertan, eta gero horren ostean izango dugu ba, masaje eta hierra, E, azkenean, e, bueno, egun horretan eh arau batzuk esarriko ditugu, eta masaje horietan o horretan parte hartzeko e, jende mundu guztiak aukera dauka, baina bueno, e, arau batzuk e, jarraituz, baina nikusten nahiko polita izango dela azkenean, ba bueno, e, beste pertsona batekin, ba, masaje hoie ematen, eta bueno, ba, azkenean e, nolabai, ba askenean eh kontaktu hori izateko, ez da. Eta gero, ba, arrazanlean e, izango dugu sormentaier bat e, erotismo indar sortzaien inguruan, ez da. Eta askenik e, seksualitate taierra izango dugu. E, seksualitate taierroner jarri diogun izen burua izan da negoziatu, eta negoziatu plazera, ez da. Azkenean e, placerra bada bi e, ala pertsona gehiago arteko kontua banakakoa ere izan daiteke, baina azkenean e, negoziatu, nola baiteko negoziak eta bat da. da? Placer hori, ez da, bi pertsoneo artean eman beharreko harreman bat, eta eman behar, e, nola baitea llegatu bat da akordio bat etara ez? Eta hori landuko dugu eta horretan. Eta egun honetan... Bukatzen da azten agusia, marijaiari aguerzaten diogu, bai. eta, bueno, dator nurter arte ez. Bai. Pena, pena badat. Egun naho izaten da, ba, momentu horiek izaten dira naiko, ez da, egite, emozionatu egiten gara, ez da, konpartzakoak, e, bentsat, e, ni bentsat, emozionatu egiten, ez agun horretan, ez da. Ez bukatzen da, aste osoko, ba, aste osoko, ba, jaia, Eta azkenean nola baita duzu apur bat, e, zure urtea, ez da? E, Amaiera maten dio zua, inbeste den moran zehar, perestatu itxan duzun, ba, proiektu horreri, ez da? Valoraziorako momentuare bada, baina, e, unorretan nik uste, denok, nahiko triste goten garela, da? Bai, baina ez da garaia ora in ez da sirain. hor dago, astebeteko bueltan eta, bueno, animatzen dugu jendea, ezta baita ere montajetik pasatge, no, reikusteko jendeak zelan egiten duen, zelan altxatzen bai. dituzten txosnak gora, gero, mar, bueno, hor e, panelak jarri, poli poli chukun chukun. Bai, txukunt. emetik animoa ke muntailan dabiltzan ide gustiei. Eta lango gorra bada, baina gero ikusten dugu zein, nolako, zein den ondoria, zein den erantzuna. Eta lan polita egiten duten konpartzakide guztiak ez, e, urtean zehar egindako lana ere isladatzen da hola gure gure txosnetan, gure muntaian eta polita da sortzen den giroa. Eta lan giro hori eta konpartzakidean arteko barreman hoiek estutzeko balio du ere lan aldi luze hoiek. Bueno, ba, aste nagusi bakarra munduan, bakarra munduan marijai, ezta? Astea dago. Da. Eta, bueno, urbildu saitezte, astea nagusira. Eta euskal gunera, nozki? Euskal gunera. gunera. gunera. Nik nahiko deskribatu gula gure gitaraboa, eta erakargarria badela, baintzat. Parte hartzera, eta... Eta, oraindik, konpartzarik ez daukana, ba, urbiltza ere, konpartza batera, bai? ze, ondo pasatzeko plan erarra da jaietarako, eta urte guztirako. Horixea. Ba, ondo pasa? Eta buru iltoaztena guzira. Baztena Bakarra dago Amar kauekoa munduan Agustuen bilbon Danok karrera Katuek eurek beha Jaietan Mani, mani Mari hija datot Mari Mari Mari hija datot Huger Huger Bilbao kouretan Mari Mari Mari hija datot Augustu andanó Za de ta ta Andre taixeta bia lekuan alkorra hartu tam olore guztia antzetan ido a azquatera, banda de dobes de azora tu elegida ara ara ara, ara, ara, ara ara ara gure, ene, ene, ene, bera, gure da, marija ya bada hasta pasa traver río goda marija gure marija ya gilboa y corrida en gure marija Bilbola etorri da, aztena guzira. Ara, ara, ara, ara, norda torren. Ara, ara, gure marikaiak. Ene, ene, ene, en, oa oiai ene bada. Azte hau pasatza, oa bilo joan goda. Marikaiak bera, gure marikaiak. Bilbola etorri da, aztena guzira. Marikaiak bera, gure marikaiak. Zorra etorri da, aztena guzti da Aztena guzti bakarra munduan Bakarra munduan Marijaia Aztena guzti bakarra munduan